Al-Fatihah, ini akurat al Siapa yang baca hadis? hadith Fadal Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Abi Sa'id al-Muqburi An Abi Khulayrat al-Darazallahu Anahu Anahu marwabi qawmin Baina aidihim Sadun masliyatun Fada'ahu fa'aba'ai ya'kul dan berkata oleh Rasulullah SAW dari dunia yang tidak ada dari khusus Sa'ir bawah Al-Bukhari Abu Sa'id Al-Khudri atau Al-Makburi? Al-Makburi ulangi lagi dan berkata oleh Abu Sa'id Al-Makburi dan berkata oleh Abu Hurairah RA berkata عن ابي هريره رضي الله عنه انه مر بقوم بين ايديهم شات مسليات فداه فادى ايكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز السعير رواه البخاري طيب Alhamdulillah rabbil alamin was wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ajma'in wa ba'd. Eh, uh, rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang ketiga dari kitab Ritu Salihin yang berkenaan dengan bab Qutaman Allah Dan hidup ala kadarnya. Dan upaya untuk meninggalkan syahwat. Hadis ini bersumber daripada Abu Sa'id Al-Mukbiri radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna marra bi khum bain idihim syatun misriyah. Bahosanya Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu melewati suatu kaum di hadapan mereka terhidang kambing yang dipanggang, kambing yang dipanggang, dibakar, dipanggang. Fadahu faabaatnya kula, maka mereka <tuh> Kumpulan orang tersebut memanggil Abu Hurairah untuk makan bersantap bersama mereka. Fa'aba ya'kula salamul. Namun Abu Hurairah enggan singgah dan makan bersama mereka. Waqala Sembari beliau berkata, Kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam min al dunya, walam yashbag min khabz shayir, awahul Bukhari. Berkata Abu Hurairah Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar Meninggalkan dunia ini Dalam kondisi beliau tidak pernah kenyang Disebabkan makan Khamzisya'i roti yang terbuat dari gandum Abu Hurairah mengatakan Sesungguhnya Rasulullah keluar Meninggalkan dunia ini tidak pernah kenyang Walaupun hanya sekadar makan Roti yang bahannya dari gandum perawi al-Bukhari Jadi Amirairah enggan bersama mereka menyantap makanan tersebut walaupun hukum asalnya adalah mubah boleh-boleh saja dan tidak mengapa Tetapi mungkin beliau terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau berupaya untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berkata Syekh Salim ibnu Ayd al-Hilal Al-Habidhullah Ketika menerangkan beberapa faidah Yang dapat dipetik daripada hadis ini Pertama Istihbabu da'ati ahli salahi wal-fadli ala ta'am hadis ini menunjukkan anjuran Untuk memanggil Orang-orang yang saleh, Orang-orang yang memiliki kutamaan Mengundang mereka Menjamu mereka Dalam suatu jamuan ataupun santapan ataupun acara di mana kita melihat upaya mereka para tabiin, murid-muridnya, murid-muridnya untuk memanggil gurunya bareng mereka makan bersama Demi Allah semuanya sebaik-baik makanan adalah makan dimakan oleh orang yang saleh. Alangkah indahnya jika kita ya, mengundang tamu orang-orang saleh yang dia makan makanan kita itu adalah tanda-tanda keberkahan. Kita carilah keberkahan Dengan bermajlis dengan orang-orang saleh, Berupaya untuk Dekat dengan mereka Mendatangi majlis mereka Senantiasa berupaya untuk menyertai mereka Memperhatikan keadaan mereka Karena Keberkahan ilmu yang ada pada mereka Keberkahan kesalehan mereka Berkah Sebagaimana orang yang berbuat maksiat Ya, mendatangkan kejelekan yang kejelekannya pun akan menular kepada lingkungannya kepada teman-teman maka berteman dengan orang-orang saleh, mendatangkan kebaikan manfaat yang besar maka orang yang bijak adalah orang yang pandai memilih siapa yang menjadi temannya dalam bermajlis orang yang tidak bijak adalah orang yang tidak pilih-pilih teman semua dia temani. Dan manusia Ada yang ketika kita berteman dengannya Maka kita hanyalah mendatangkan masalah Kita hanya mendatangkan subuhat Hanyalah menggiring kita kepada syahwat Ini teman-teman yang binasakan Jauhi mereka Allah SWT menyebutkan Perihal orang-orang yang masuk neraka kerana mereka tinggal berserta orang-orang zalim. Allah mengatakan: Wasakan tumfi masakiniladi nazzalamu amfusahum. Kalian tinggal di rumah-rumah, di tempat tinggal yang, hidup, yang berada di antara orang-orang zalim itu. Maka terbayangkanlah kaum kayfa faalnabiim. Padahal kalian telah melihat bagaimana kami berikan contoh terhadap mereka. Maka hendaklah setiap orang melihat di mana dia tinggal, di mana lingkungannya hidup. Membeli rumah sama dengan membeli lingkungan Maka belilah rumah Yang kira-kira lingkungannya Bisa mendatangkan kebaikan untuk dunia dan agama kita Jangan coba-coba Beli rumah yang dalamnya Yang sekitarnya Dipenuhi oleh orang-orang zalim Orang-orang fasik, Orang-orang jahil Yang akhirnya Sedikit banyaknya Kita akan terpengaruh dengan mereka Taib yang kedua, jawazul akli minat thayyibat min ghairi israfin wa Hadis ini menunjukkan bolehnya kita makan yang baik-baik, yang lezat-lezat tanpa harus berlebihan, berlebi mubadir Abu Hurairah enggak melarang mereka makan makanan yang telah terhidang ini, kambing guling yang mereka bakar, yang mereka ya, panggang enggak dilarang. Silakan. Jangan diharamkan sebagaimana orang sufi mengharamkan sebagian makanan yang berdarah daging yang alasan itu akan membuat orang Apa namanya Tidak terkontrol syahwatnya tidak bukan di situ masalahnya Qul man harrama zina Allah illati li ibadihi wat thayyibati minar rizqi qala katakan Muhammad Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah SWT keluarkan untuk hamba hamba yang beriman dan rezeki yang baik-baik? Silakan. Makan. Kata Rasulullah, "Kun washrab, walbas, wa fi ghairi sarfin wala maghila." Makan, silakan. Minum. Berpakaianlah kalian. Bersedekahlah. Tapi tidak berbuat boros. Tidak pula dengan kesombongan. Boleh silakan. Yang ketiga, shirsu sahabati ala mutaba'atil al rasul alaihi wasallam wa takhaffufu minasyahawatil muthirah lilghara'is. Yang ketiga, kata Syalim, hadits ini menunjukkan upaya para sahabat untuk senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupaya meninggalkan diri mereka daripada segala macam syahwat. Perbualan ya. untuk meringankan diri mereka daripada segala macam syawat yang akan membakar birahi dan ini pun ikhwan sekedarnya bukan secara mutlak anda tidak makan daging Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang paling utama Afdal Tidahkan kepadanya makanan oleh seorang perempuan Yahudi daging yang dia buat dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus dipahami perkara ini. Tiang agama yang kebudayaan Islam, agama, -agama kebudayaan Islam yang mengajarkan sebagian penyikutnya para ahli ibadah mereka. Untuk tidak memakan segala macam bentuk yang Berdarah Vegetarian Diharamkan oleh mereka Tidak boleh makan Islam tidak Silahkan makan yang baik-baik Tapi jangan berlebihan Wala tusrifu Kalaupun antum mau makan Alakadarnya Maka silahkan tidak terlampau menyibukkan diri dengan makanan-makanan yang mewah, yang mahal, apa yang bisa dimakan dimakan Itu tentu lebih baik. Dan setiap orang berbeda-beda. Ya. Al Imam Ibnu Rajab Rahimah Taala menyatakan bagaimana kondisi Imam Ahmad yang benar-benar zuhud terhadap makanan, pakaian, sandal Imam Ahmad itu ditambal-tambal, berpuluh kali ditambal. Makanannya Ya, benar-benar makanan yang tidak layak dikonsumsi. Karena zuhudnya beliau, berkata Imam Jauzi, aku mencoba hal demikian, tapi ternyata fisikku enggak kuat. Menghalangi aku untuk ibadah. Orang berbeda-beda. Dia coba, dia tes mengikuti Muhammad bin Hambal, puasa tubuhnya. Untuk salat malam enggak bisa, menimba ilmu enggak bisa. Ya. Dan seterusnya. Faida berikutnya, jawazun i'tizhar 'anid da'wati idza kan hunaka mad'u alatakhallufi 'anha. kita dari hadis ini diambil kesimpulan boleh kita untuk mohon uzur tidak mendatangi undangan jika dianggap ada hal-hal yang yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak mendatangi undangan. Tak mengapa Dan diwajibkan ulama adalah mendatangi undangan wali'imatul urs. Undangan menikah. Sebagai ulama mewajibkan seperti Syaira Taimin Muhammad SAW. Itu pun jika dalamnya tidak ada kemungkaran. Kemudian faedah yang berikutnya. Bayanu Bayangan lima Alaihi Rasulullah Sallallahu Sallam, min khusyuntal anjish, uliktisar al alqaliri min al maakul Hadis ini menjelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Sallam yang begitu sederhananya. Baik dalam hal makanannya, ya, beliau tidak dikenal dengan orang-orang yang mengumpulkan banyak makanan atau minuman mungkin dibuka di rumah antum, kok kasih itu dibuka. Tahapa aja dan makan seminggu dan standby mungkin. Tinggal ambil aja ada. Mau ini ada, mau ini ada. Subhanallah. Mereka hemat hidupnya. Rasulullah begitu hemat. Tiga kali bulan sabit muncul, enggak pernah mereka masak. Apa yang mereka makan kemarin? Kurma dengan air. Alangkah indahnya nekata bisa kita amalkan itu. Sekarang minyak tanah mahal. Lebih mahal daripada bensin di luar batam Sampai 10.000 satu liter Coba antum enggak Masa-masa Hemat dan sehat Sesungguhnya ikhwan Barakallah fiikum wa jema'in Kebanyakan penyakit itu sumbernya daripada Makanan Yang kita konsumsi Subhanallah Terlalu banyak makan ini Dampaknya seperti ini Terlalu banyak makan ini Dampaknya seperti ini Nabi Rasulullah S.A.W. ma'ala ibnu Adam wiyahal syar'an min batinnya tidaklah Adam -ada memenuhi kantung ataupun tempat wadah yang lebih jelek daripada memenuhi perutnya. Subhanallah. Ini harus rajin-rajin puasa ini. Tanya kita hajib baca di fridayatnya silakan satu orang baca. Fadzil. Yakal. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على هغان حتى مات وما أكل خبزا مرققا, مرققا حتى مات رواه البخار وفي ربيعة له ولا رؤى شاة سمطا بعينه قد طيب وعن أنس رضي الله عنه قال dari Anas semoga Allah meriduinya dia berkata Anas Pembantu Rasulullah Yang sejak kecil telah berkhidmat kepada Rasulullah Masih umur 6-7 tahun Dia telah diserahkan ibunya untuk mengabdi kepada Rasulullah Ini menunjukkan kembali keutamaan Bergaul dengan orang-orang saleh Kata Ummu Sulaim ibunya Anas Ya Rasulullah ini Anas Jadikanlah dia pembantumu Suruhlah dia, perintahlah dia Dan doakan dia ya, Berkata Rasulullah Allah Berikanlah keberkahan padanya dan banyakkan hartanya Banyakkan harta dan anak-anaknya Subhanallah Begitu berkahnya Anas Ketika menyertai Rasulullah SAW Maka dia di Sekian para sahabat yang banyak menekan hadith Anas ya. Berkata Anas Aku bermula masa nantiasa berserta Rasulullah SAW ya. Lama Bertahun-tahun Tidak pernah dia sama sekali membentak aku tidak pernah dia pula mengatakan kepadaku, "Lima, kenapa kau perbuat ini? Kenapa kau tidak pernah perbuat ini?" Ya. Adalah beliau orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Inilah dia persaksian Anas terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? "Lam yaqulinnabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin" Nah sungguhnya Nabi SAW tidak pernah makan di atas Khiwan, meja Hatta mat sampai dia meninggal Rasulullah tidak kenal meja Makan di bawah apa adanya Subhanallah Kalau sudah butuh meja Berarti sudah butuh pula itu Tudung nasi, apa namanya kan Berarti di bawahnya banyaklah itu Dalam itu 3-4 menu itu Semoga ada lagi peti apa namanya peti es semakin banyak makanan disimpan kalau enggak ada peti es enggak ada terumah sih enggak ada meja mau di mana letakkan makanan semoga Allah lah aurah aurah katalebihlah Nabi enggak pernah makan bah Nabi tidak pernah makan di atas meja salallahu alaihi wasallam oma akan khubzan muraqqaqan hatta mat enggak pernah dia makan roti enak yang empuk yang lembut enggak pernah Allah, Allah sampai beliau menemui Allah Subhanahu wa bukhari wa fi riwayatil lah, dan meriwayat Imam Bukhari dalam riwayat lainnya wala ra'a syatan samitan bi ainihi qat pernah sampai dia enggak pernah melihat kambing kambing guling yang dikuliti terlebih dahulu Kambing yang masih muda Yang daging manis Kemudian dipanggang Tidak pernah Rasulullah melihat itu Tidak pernah boleh lihat Apalagi makannya Ini Anas menceritakan tentang zaman Ketika dia hidup Ketika dia ada Dengan zaman ketika Rasulullah masih hidup Berbeda zaman Berarti pada masa Anas telah dikenal yang namanya tadi Khiwan Meja Karena bang, ketika Islam tersebar penjuru dunia kemudian mengadopsi sebagian daripada ad istiadat orang-orang ajam yang tidak terlarang tentunya kerana dia berkaitan dengan dunia masuk budaya Persia, masuk budaya Romawi. dikenal ketika itu meja-meja yang dihidangkan dahulu bangsa Arab enggak kenal yang namanya kamar mandi rumah, enggak kenal kalau mau mereka bong hajat, jauh-jauh setelah mereka berinteraksi dengan orang-orang Persia, Romawiyah akhirnya mereka pun mengenal yang disebut dengan Sarang kamar mandi Bahkan mereka punya kamar mandi umum Hamamat Jadilah mereka mandi Yang banyak di sana larangan-larangan Rasulullah SAW Saib Berkata Syekh Salim Hafizullah Taala menjelaskan Sekian daripada faidah yang dapat kita ambil Dari hadis ini yang pertama Yus tahabbu adamu tashabuhi Bi ahli taraf wal israf Allah Melakukah filak lewat syurbi wal malbas dianjurkan kata kata dianjurkan bukan diwajibkan berarti dianjurkan anjuran saja sifatnya ada mutasyabuh bialet taraw tidak meniru orang orang kaya orang orang yang terbiasa dengan kekayaannya kelapangan rezeki dan terbiasa boros terbiasa dengan kesombongannya ya. sampai mereka makan bukan karena lapar karena gengsi Subhanallah dia enggak butuh tapi untuk gengsi aja mau makan yang mahal karena gengsi aja di mana makannya di sini tempat ini dianjurkan untuk tidak meniru orang-orang yang dikenal dengan kesombongan Salah buang-buang, kadang-kadang satu majlis makan Mungkin sampai 1.500.000 dihabiskan Sekali makan Itu yang mana mungkin Sebagian kita satu bulan dia bisa hidup Satu majlis dihabiskan Subhanallah Ini harus jarang-jarang kesipur ini Ya kan, satu kali makan 1.500.000 2 juta, selesai Subhanallah Sebagian orang menggunakannya satu bulan mungkin. Dia sekali makan. Subhanallah. Apanya yang mahal gingsinya. Subhanallah. Tempatnya khusus menengah ke atas, di tempat pejabat. Enggak mau makan di pinggir-pinggir jalan itu. Enggak steril. Subhanallah. selalu Umar radhiyallahu taala ketika berangkat untuk memerdekakan maupun untuk menyemeresmikan Baitul Maqdis ketika Kudus Al-Quds ketika penamanya Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin disambut Umar kedatangannya oleh pembesar-pembesar Kudus ya, Baitul Maqdis ya, berarti Palestina oleh pembesar-pembesar kaum muslimin ketika itu Amr yang menaklukkan mereka semua dengan pakaian yang bagus-bagus Menyambut utusan Amr pun pakaiannya bagus Amar bin As Terpengaruh dengan keadaan setempat Datang Umar bin Khattab dengan pakaian baduinya Berkata Amar ya Rasulullah Ya, ya, ya Amirul Muminin Kenapa anda enggak pakai pakaian yang Bagus sedikit gitu. Apa kata Umar jawabannya Ya Amru Wah ya Amr." Nah, nu kaumun, Allah bil Islam kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam, bukan dengan pakaian ini. Subhanallah. Fama tabtayna al-izza fi ghair al Islam. Azzaanallah. Kalau kita mulai mencari kemuliaan diri dengan sahijah Islam, Allah akan hinakan kita. Subhanallah. Itu kata Umar bin Abdullah. Kaget semua orang-orang membesar membesar pendeta-pendeta di Baitul Maqdis itu dia menak, meresmikan Baitul Maqdis, menaklukkan Baitul Maqdis ketika ditaklukkan dengan damai ya dia buat sekarang masjid Yang namanya Qubbatul Qub, Qub al-Qubbatus Sahra yang antum lihat warna kuning itu itu masjidnya Umar bukan itu Baitul Maqdis di situ Umar salat di situ dibuat Subhanallah Antum kok pakainya malam-malam kali adalah 200 ribu udah mahal kali tuh Ini pakaian satu setel Sampai 1 juta 500 2 juta 500 Kaosnya 1 sampai 500 Salam Allah Baik Berkata Syah Salim Habibullah Ta'ala Zuhdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia. Hadis ini menunjukkan betapa zuhudnya Rasulullah dalam dunia ini. Wa yaraduhu an maladhiha Betapa beliau berlari daripada kelazatannya. Wa firaruhu min syahawatiha betapa beliau berlari daripada syahwat dunia ini. Wa musyarakatuhu lil fuqara fi ma kalihimu masyrabihim muasatan lahum. Di mana beliau lebih senantiasa Meniru orang-orang fakir Dalam makan, dalam minum Dalam berpakaian Agar beliau dijadikan sebagai contoh Bagi mereka agar Apa namanya Melembutkan hati mereka Mencari keriduan mereka kalau Allah Rasulullah penampilannya Penampilan perlintih Dengan segala macam gemerlap dunia Subhanallah Tentu orang-orang sakit Maksudkan, iya memang ini enggak kelas kita Nabi ini, ini lain dia kelasnya Subhanallah, tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Kalau mau kaya Allah suruh pilih dia di akhir hayatnya Dunia ini segala isinya, engkau kekal Atau kau pilih Rafiqul Allah Engkau bertemu Allah, dia katakan Rafiqul Allah Kalau dia mau gunung uh jadi emas, jadi emas kita mau kali gunung-gunungan jadi mas Tapi enggak jadi-jadi Subhanallah Baik oh kita baca hadith berikutnya Silahkan Wa'anin Nu'man ibn Basir Rabi Allah Qala Lakat roa itu baik Sallallahu Nabi Yaqum. Lakat roa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama wa jadi tu minat dakoli ma yang laubih bapaknya. Rawuh muslim. Uanin Nu'aman Uanin Nu'aman ibni Basir Nuzul Allah Uaninu Makaal. Dari Nu'man ibni Bashir Semoga Allah merida kedua nya. Beliau dan bapaknya Nu'aman dan Basir kedua sahabat Nabi. Berkata beliau, "Laqad ra'aitu nabiyakum alaihi wasallam. Aku benar-benar telah melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajidu min ad-dakhli ma Melihat beliau tidak mampu untuk memenuhi perutnya walaupun dengan kurma yang paling jelas sekalipun." Subhanallah, enggak sanggup dia beli. Enggak dapat dia. Kurma yang paling jelek untuk dimakan pun pernah kulit Nabi enggak bisa belinya. Yang paling jelek. Subhanallah. Paling pun kalau beli enggak bisa buat kenyang, mungkin beberapa butir saja. Itu yang didapatkan. Itu kurma yang paling jelek. Subhanallah. Kita beli beras enggak pernah yang paling jelek, yang paling bagus. Tidak pernah beras itu kosong Subhanallah Berapa sekiru itu? Berasalah paling enak Berasalah Masya Allah Berkata Syekh Salim Anak Nabi ya Sallallahu Sallamkan yang sahih fu'ahyanan lain judul fiah kifayatnya Nabi dalam sebagian keadaan ini terkadang sampai tidak mampu untuk makan hura yang paling jelek linsirafi rad-dawah kerana sibuk dengan dakwah Oya rohhu an-tatubu ashawat kerana beliau jauh daripada kesan sibuk mengejar syahwat mengikuti syahwat Subhanallah. طيب oh, baca deskripsinya Quran <tip> Shahibni Sa'id radhiyallahu anhu qala mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiya min khaynab taasa an-naqiya min khaynan khaynab taasahu Allah taala حتى, الله تعالى حتى قبضه قبضه طيب. قبضه حتى قبضه الله تعالى فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى رسول الله عليه وسلم في عهد رسول الله, رسول الله, الله. صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلّم من خنّب تأثّر الله تعالى حتى قبّده الله تعالى، فقيل له كيف قدم تقولون الشاعر هاي رمانهول؟ قال: كنّا نبخنه ونفهو فيا فيا بيروما بورو، وما بقي سرّي Rabahul bukhari Baik. Tuan Sa'li bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Dari Sa'al bin Sa'ad semoga Allah taala meridainya dia berkata, "Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna qiya Rasulullah tidak pernah lihat roti yang paling baik, yang paling lembut, yang warnanya putih." Hai nabtatsa Allah semenjak dia diutus Allah menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qabidahu Allah taala sampai Allah mengambil nyawanya fakhilalah makritsanya kepada sahabat tadi sahal bin sa'ad radhiyallahu taala hal kalian fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam manaqil apakah kalian mengenal masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya manakhil Apa diartikan manakhil di situ Dalam terjemahannya Dalam terjemahan itu hmm? Alat untuk mengayak Apakah kalian pernah melihat Di zaman Rasulullah Manakhil Sejenis alat yang dibuat untuk Menghaluskan Tumbukan gandum Sehingga ketika dia terhalus Itu dibuat roti yang lembut Ya Setelah dihalus, dibuat menjadi roti yang lembut Yang kualitasnya tinggi Yang baik Kala ketika itu berkatalah Sa'ad Sahal bin Sa'ad Mara'a Rasulullah Enggak pernah lihat yang namanya dia arat seperti itu Semenjak Allah SWT mengutusnya Sampai Allah SWT Mewafadkannya Faqilah lahu Ditanyakan kepada beliau Sahal bin Sa'ad Kafah, kun tum taklu nas syaira keraman Bagaimana akan memakan gandum yang tidak riaya menjadi tepung yang halus yang dirinya dibuat roti? Kata mereka, kun nat hanhu wanaf wanan wa fuhoh. Kami hanya sekadar menumbuk gandum tersebut, kemudian kami tiup dia supaya terbang ketika itu kotoran-kotorannya kulit-kulitnya, fayatirum al torom perterbangan dia, umabakia yang bersisa itu. Itulah yang kami uh, Beri air Kemudian kami makan Subhanallah Kami berikan dia air Kemudian kami adun dia Kami buat roti kami makan Berarti tentunya kualitasnya Kasar Subhanallah Itu yang mereka buat ya, Kendal mereka yang namanya mixer Ikhwan mana ada mixer sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal ke jadi ya Hidup mereka ala katanya ya enggak payah-payah mereka bayar listrik kita bayar listrik ya banyak di rumah tuh semua listrik rice cooker-nya sanallah semuanya pemanas airnya mereka sederhana aja, karena enggak itu pikiran mereka. Masya Allah. Mereka memikirkan jauh ke depan lebih daripada segalanya itu. Kita tiap hari itu ibu-ibu memikirkan gimana supaya ganti alat, ganti reskoker, ganti kompor gas, ganti kulkas. Pendek pikiran kita. Mereka itu ah, ha, enggak ada papanya, apa seketar aja itu. Mereka jauh memikir ke depan, dakwah. Subhanallah. kamera mereka dia perkembangan agama bagaimana mengambil agama Allah Subhanahu wa taala gimana mereka berbekal banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala riwayat al-bukhari subhanallah kata syekh salim hari ini menunjukkan pertama jawazun nafhi fi syair wal bur wa ghairi kita boleh meniup bandung baik yang kasar namanya syair atau yang halus Ataupun yang lainnya, beras telah ditumbuk, untuk menerbangkan yang kasarnya, tinggallah ketika itu yang bagusnya. Ini menunjukkan kepada kita yang dilarang mengembus itu adalah makanan yang telah disajikan, makanan yang telah dimasak, itu yang dilarang kita mengembusnya. Anun larangan mengembus makanan, meniup meniup pada makanan, meniup pada minuman. Dilarang kita panas ditiup Baik. Kedua, bayanul dimakanan Nabi S.A.S. wasabi akulun. Hadis ini menjelaskan bagaimana Rasulullah hidup, bagaimana mereka makan, sederhana saja Kemudian istighab utarqutaraik ahli taraf, fil makan, wal masyr, wal melbas, anjuran untuk meninggalkan gaya hidup orang-orang kaya, ya, gaya hidup mereka dalam makan, minum, berpakaian Anwar. Kadis-kadis ni kok dia maknakan keserasaan hemat kita. Tak perlu gaji-gaji besar kali, hemat hidup itu. Subhanallah Kemudian beliau menyebutkan pendapat sebagian ulama yang menganggap bidah al amalan seperti ini ayakan dan seterusnya dianggap bidah dalam agama dilarang tetapi yang benar tidak terlarang karena ini bukanlah berkaitan dengan ibadah kerana hajatlah merupakan sarana untuk memakan, enggak beda, enggak ada masalah. Bukanlah orang ketika memakai ini menganggap dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, enggak apa, pakailah. Enggak ada beda hanya untuk memakai kompor gas, yang lain dengan rice cooker, pemanas, dan seterusnya. Baik, kita baca hadis yang berikutnya. Silakan, Abdal. bi harar rajul anhu qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta jum min aw laylatin za ta jum min aw laylatin anhuma fa qala ma akhraja kuma min buyuti kuma hadisa al juu rasulullah qala wa ana nafsi bi لأخرى جني الذي أخرجوا ما أخرجني الذي لا أخرجني الذي لا أخرجني الذي معه فأتا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما روئ فلما روأت هالمرأة قالت مرحبا وحلا فقال لها Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Aina fulal Qalat ya Zahaba jasta'adhibu lana ma Idh jaa al-ansari Fanadara ila Rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Wasohibay Suma kal, Alhamdulillah Ma ahadul yawma akrama Azhaifah Azhaifah Minni فانطلقوا فجاؤهم بإذقم فيه بصر وتم وترن ورط ورطب فقال كلوا باهل مذيتا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والخلوف فذبحا لهم فاكلوا من الشياه ومن ذلك ومن ذلك العذق وشراب فلما عشى an sab'u warahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi baqirin wa umara radhiyallahu anhuma walladhi nafsi bi yadihi satus'alun 'an hadhan na'im yawm alqiyamah akhrajakum min buyuthi bimulju thumma thumma lam hatta asabakum hadha an'im rawahu muslim Nah. Wah Nabi radhiyallahu anhu qala. Berkata Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Abu Hurairah juga sahabat pembantu Rasulullah yang senantiasa mengikuti Rasulullah. Islamnya belakangan. Sebelum Fatumakah dia Islam. Sebelum Fatumakah. Tetapi semenjak beliau Islam senantiasa mengikuti Rasulullah SAW Bahkan beliau tidak punya kerjaan kecuali senantiasa Ya mengabdikan dirinya bersama Rasulullah mendengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanya beliau yang paling banyak hadisnya diantara sahabat. Apalagi Rasulullah beli, eh, mendoakan beliau, ya, agar tidak lupa hafalannya. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak hadisnya. Bedanya dia tidak menulis dia hafalkan langsung. Ada pun Abdullah bin Amr bin As sahabat yang juga banyak. Memiliki hadis, tetapi dia menulis banyak orang-orang mencela Burero. Pada masa Burero, ya. orang-orang dari kalangan tabiin mencela Burero, mengatakan ke Burero banyak daripada hadis yang dapatkan ini. Berkata Burero, dulu para sahabat sibuk dengan kebun-kebunnya, sibuk dengan perdagangannya. Aku senantiasa menyertai Rasulullah s.a.w. Ya. untuk sekedar menjaga perkus panjangan kosong. Ya, maka Abu Hurairah senantiasa mendapatkan makanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah, bahkan terkadang ketika Rasulullah tak punya makanan, dia pun tak punya makanan selama Abu Hurairah pernah jatuh pingsan kerana kelaparan. Dikira orang dia gila. Pernahlah. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala menceritakan tentang dirinya lapar sekali. Dia tunggu di jalan semoga ada rezeki. Lewat awakar. Bertanya, kemana nak kemana? Ya, ya sedih. Kata Abu Bakar, mau ke sana. Dia mengharapkan Abu Bakar manggil dia untuk makan ke rumahnya lewat Abu Bakar. Dia pun mengawas. Lewat ketika itu Umar, ini Umar ini, mau ke mana? Ya, Abu Hafsin, mana? Tak, saya mau pergi ke sana. Pergi Umar. Abu Hurairah temu parah, terus lewat Rasulullah kata Rasulullah marilah berangkat, mereka berangkat ke rumah seorang ansor yang mengundang Rasulullah S.A.W. Ya, sampainya di rumah orang ansor disiapkan oleh orang ansor ketika ketum makanan, ya bergerak Rasulullah Abu Hurairah, kepanggil teman-temanmu yang jumpa panggil, kata Abu Hurairah bahaya ini. Enggak dapat ini tu, Tuhan Allah. Tapi yang namanya perintah Rasulullah, dia harus lakukan. Dia panggil semua yang dah kau jumpai, panggil. Suruh mereka datang kemari. Datanglah berkumpullah penuh rumah. Rasulullah suruh dia hidangkan makanan, hidangkan minuman. Kemudian Rasulullah doakan agar makan ini berkah, minuman ini berkah, ya. Minuman itu, susu yang disiapkan itu Menjadi berkah sekali, banyak Kata Rasulullah roh, Kau berikan mereka silakan berikan mereka minuman Kata Burera, jangan-jangan Tidak dapat ini, semua dia berikan Terakhir Kata Rasulullah, sekarang giliranmu, minum Dia minum, minum lagi Dia minum, kamu minum lagi Kenyang ya Rasulullah Itulah kisah Rasulullah untuk ilmu dia mahu bersakit-sakit. Di zaman sekarang ini orang untuk ilmu enggak mahu bersakit-sakit. Dulu kala untuk nyari ilmu seperti ini beratnya. Ya? Para ulama datang ke majlis-majlis ilmu terkadang untuk satu hadis sahabat Nabi ada yang berangkat Jabir bin Abdullah dari Madinah menuju Mesir. Satu hadith. Ya, saya lupa sahabat yang ditemui di sana. Datang untuk itu aja dia. Sampai di Mesir jumpa dengan budaknya katakan Jabir bin Abdullah menunggumu. dia datang dia keluar dia peluk kata Jabir aku ingat ada satu hadis ketika itu engkau dan aku hadir bersama Rasulullah tapi aku melupakan hadis tersebut coba aku ingatkan hadisnya dia sebutkan begini begini terima kasih enggak masuk langsung pulang ke Madinah membayangkan mesir Madinah satu malam naik kapal subhanallah naik bus itu satu malam naik bus bus cepat yang larinya 120, 130 km/jam sampai 160 ditempune bukan lagi unta, bukan kuda, himarnya, keledainya. Kalau kita mungkin kompetnya lah. Subhanallah, sampai sana satu hadis dapat balik. Sekarang lailahaillallah. Ulama-ulama itu begitu mudahnya. Kita mudah menimba ilmu, tinggal buka di internet. Apa antum mau fatwa apa keluar semua fatwa Hadis apa? Keluar semua hadis. Ya, enggak payah payah datang tekan aja radio, Dapat ilmu. Ya, nanti tolonglah titip Ustaz nanti ada kajian ini plus di sini tolong rekamkan. Dah kapan dia dengar rekaman itu? Subhanallah. Dulu setelah mati mereka itu ada namanya naskh, itu tukang tulis. Enggak bisa antum, saya mau beli Sahih Bukhari, enggak bisa. Dipesan dulu, ordernya bukan siap langsung Beli case tidak? Ditulis oleh Khoan Satu bulan, dua bu ditulis Tidak ada yang namanya Fotostate ini, fotokopi, tidak ada Ditulis, ada tukang masyarakat Kerjanya tukang menulis dengan teliti dia Subhanallah Ibu, andemtai, Imam Andam Taimam Zarkashi Tidak pernah tentunya. <laughs> Ahli usul pada zamannya Dia itu orang miskin Tidak sempat, tidak bisa beli buku Tiap hari datang perpustakaan Dia bawa buku kosong Pustaka itu dipinjam Tengok tulis pulang bawa Begitu payahnya mereka cari ilmu Hantum sekarang ini Tinggal ordernya buku Itu pun payah beli buku Subhanallah Handphonenya 4 juta lewat juta Buku sahib Bukhari tidak ada di rumahnya Malu kita Subhanallah Begitulah himmah mereka Begitu besar begitu tinggi Abu Rir, Subhanallah. Itulah hadiah Taala. Maka Berkata Hurairah Keluar Rasulullah Salam suatu malam Ternyata di jalan Jumpalah dengan Abu Bakar Jumpa dengan Umar Bertanya ketika itu Rasulullah Kenapa rupanya sampai malam-malam ini Kalian keluar berdua, kenapa? Apa yang berkata keluar? Berkata mereka ya Rasulullah, kami kelaparan Tidak ada yang dimakan di rumahnya Kayaknya saya enggak yakin Pernah seperti ini keluar Kelaparan cari makan, tidak ada ada ah, kelaparan tapi tinggal nentukan saja Kemana kita malam ini Tinggal tentukan di mana. Ini subhanallah Kelaparan Semoga ada rezeki di luar Ini menunjukkan sempit ketika itu kehidupan mereka Subhanallah Berkata keduanya Ya Rasulullah kami keluar karena lapar Berkata Rasulullah Aku pun wa ana dan saya pun Walladhi nafsi biadhi Demi Allah yang di mana jiwa ku di tangannya la akhrajani allazi akhrajukum itu pula yang buat aku keluar malam hari ini kelaparan berkata Rasulullah "Quma ayo kita coba cari rezekiullah" ya datanglah Rasulullah ke rumah orang Ansar yang ada di rumah itu ya e, ini kisahnya terjadi di siang hari bukan malam hari berangkatlah keduanya ketika itu bersama Rasulullah Menatangi rumah orang Ansar Tetapi Ternyata orang tersebut Tidak ada di rumah ya. Ketika itu terlihatlah oleh istrinya Berkata ketika istrinya Merhaban wa ahlan Selamat datang ya Rasulullah Silahkan singgah Engkau Bagi keluarga, bagi kami Fakal Rasulullah Aina fulan Bertanya Rasulullah mana si fulan mana suamimu? berkata wanita ini ketika itu kada haba yasta'ribun al-ma suamiku pergi ya Rasulullah berangkat mencarikan air untuk kami karena mereka enggak ada perigi di rumah masing-masing enggak ada bahkan di Madinah itu ada perigi milik orang Yahudi ketika itu kaum muslimin Kesana bayar Berkata ketika Rasulullah Siapa yang mau beli perigi itu baginya surga Kata Uthman, saya ya Rasulullah dibelinya. orang Yahudi pintar Tidak ya? mau dia dibeli semuanya Gini saja, kamu beli, tapi kita bagi Belinya tidak seluruhnya Satu hari untukmu, satu hari untukku Ketika harimu silahkan ambil Saya suka hatimu ya, Silahkan Maksud dia, dia dapat uang kaum muslimin masih dapat juga membeli kepadanya Pada hari giliran dia Tetapi kaum muslimin pintar tiap kali giliran Yahudi itu, enggak ada yang ambil air, enggak ada yang beli. Giliran Uthman, mereka kira sila ambil datang. Sama lama seminggu dua minggu, ada yang beli beli tumpur dia. Telah beli semuanya. Telah beli semuanya oleh Uthman, oleh Nuharano. Ini keutamaan Uthman, ya. kaya dan bermanfaat hartanya untuknya. Subhanallah Makanya ketika datang Orang-orang kawat Mencela Uthman Engkau ambil harta kaum muslimin Kau, muslim, kau bagi-bagikan kepada keluarga Maka kata Uthman Ingatkan siapa orang paling kaya Sebelum menjadi khalifah Lihat dengan aku sekarang Setelah menjadi khalifah Ingatkan ketika Rasul berkata Siapa yang membeli suhu ini Baginya surga Aku membeli Dia sebutkan sekian jumlah Daripada amal-amalannya Ingat ketika perang mu'tah Siapa yang bersadakah Baginya surga Untuk mempersiapkan Peperangan Aku yang bersadakah Sampai-sampai kata Rasulullah tidak akan lagi bahaya Uthman. Apa yang dibuat setelah ini? Berapa ratus ekor ketika itu unta dengan semua perbendaharaan di atasnya yang disiapkan untuk perdagangan, semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Berapa ribu dinar yang disiapkan. Tapi yang namanya orang kawarit sekali ber Uthman pun mereka tetap tidak enggak rela. Makanya yang namanya kaum kawarit orang seperti Uthman jadi khalifah pun mereka enggak rela. Mereka enggak berburzalim. Apalagi orang-orang seperti yang tidak seperti mereka. Khawarid itu selama-lamanya enggak akan rela Kecuali dia yang jadi khalifah Dia dan kelompoknya Subhanallah, itu ciri-ciri khawarid itu Haus, ambisi dan kekuasaan Siapapun yang naik Tetap akan dia demo itu Tetap akan dia celak, dia cerca Siapapun yang naik Kecuali dia yang naik Itu ciri-ciri kaum khawarid Uthman yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, Mereka katakan Dengan segala macam tuduhan-tuduhan fitnah Korupsi Nepotisme dan seterusnya. Kemudian Irsjah al datanglah orang Ansar tersebut. Fana'ra ilah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahib bay. Maka dia melihat kepada Rasulullah dan kedua temannya Abu Bakar dan Umar. Dan ini menunjukkan kedekatan tiga orang ini. Ketika Umar di Allah talah akan meninggal. Ketika itu dia khawatir sekali. Umar yang dijamno surga khawatir dia. Dengan nasibnya di akhirat Subhanallah Itu menunjukkan orang beriman Senantiasa dia khawatir Jangan-jangan Allah tolak subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tolak amalannya Jangan-jangan dia tertipu dengan amalannya Ya Sampai-sampai para sahabat berupaya mengubur, Menghibur Uthman khawatir, Menghibur Umar Di akhir hayatnya ketika dia ditikam oleh orang majusi Berkata Ali Semoga Allah berikan kepada Allah keberkahan. Aku senantiasa mendengar Rasulullah berkata, aku keluar bersama Al-Bakar dan Umar, aku masuk Ustaz Al-Bakar dan Umar, aku pergi bersama Al-Bakar dan Umar, dan semoga Allah Mengumpulkan engkau dengan kedua sahabatmu Keutamaan siapa? Umar R.A Subhanallah kala, Kemudian dia berkata, Alhamdulillah Dia lihat yang datang Rasulullah Dan dua orang terbesar setelah Rasulullah Ustaz Al-Bakar dan Umar Ma ahdun al jauma akramu al diavan minni. Tidak ada orang yang paling mulia tamunya pada hari ini kecuali aku. Siapa? Rasulullah baca Umar Paling mulia dia. Kalau kata orang syiah, paling binasa, paling binasa, paling celaka, paling terkutuk kedua orang manusia ini. Abu Bakar bin Umar. Orang syiah itu yang sekarang berkembang. Itu Iran itu negaranya itu Ikhwan Itu yang ditekankan itu yang diajarkan. Antuk buka situs mereka buka buku-buku mereka ini dua manusia ini paling mereka cerca sampai-sampai mereka mengatakan kedua-duanya ini adalah sanamai Quraisy berhala-berhalanya orang Quraisy dua orang ini lah dia subhanallah fan talaqa fajaa'ahum bi'idqin fihi busn watamun rutubun maka dia berangkat sebentar dia bawakan kepada Rasulullah sallallahu satu tangkai satu apa namanya tangkai kita bilang Tandan satu tangkai atau satu tandan daripada busrun kurma yang akan masak tapi belum masak. Watamrun kurma yang telah dikeringkan, urutab dan kurma yang telah ranum. Tiga-tiga ini di bawahnya. Subhanallah. Ada kurma yang telah mulai menguning atau merah, sudah mulai manis tapi masih ada pekatnya namanya busur. Ada kurma yang sudah di yang antum makan satu itulah yang dikeringkan namanya tamar ada rutab kurma segar yang sudah ranum sebelum dikeringkan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi maka berkata dia "kulu silakan makan Rasulullah" wa akhad almudiyah kemudian diambil pisaunya diasah diambil faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halu jangan kau cari jangan kau sembelih e, kambing yang memiliki banyak air banyak susu jangan" biarkan dia untuk kau parasusunya untuk kau minum cari yang lain fathahalahom maka dia ambil salah satu ekor kambing dia sembelih untuk rasulullah fakaluminasyati ummizalikulintikwa sharibu maka akhirnya dihidangkan makanan tersebut Makanlah rasulullah daripada bagian daging kambing ini Hurma, puta busur mereka pun minum falam shabi'um warawu setelah mereka makan mereka kenyang Daripada dahaga pun nak kelepas dahaganya. Ya. Kalau Rasulullah berkata Rasulullah ini menunjukkan makan itu boleh hantum penyang, selama enggak terhalang ibadah yang lain. Ya. Nih Rasul makan yang juga dia. Abu Bakar Umar kenyang. Ya. Kalau Rasulullah dia yakin Umar radhiyallahu anhu maka berkata Rasulullah kepada Abu Bakar Umar: "Wahdi nafsi biyadihi, latus alunna anha dan naimi yaum al qiyamah." Demi dia Allah yang jiwaku di tangannya Sesungguhnya kalian pasti akan ditanyakan pada hari kiamat Tentang kenikmatan yang kalian rasakan ini Akhrajakum min bujutiku melujuk Kalian keluar yang membuatkan keluar karena rasa lapar Thumma lam terji'u hatta asabakum hadhan na'im Kemudian kalian kembali Belumlah akan kembali kecuali kalian telah kenyang Mendapatkan nikmat yang banyak ini Rawahu muslim Alhamdulillah Kata Rasulullah, ini semua nikmat yang kalian akan ditanyakan dari kiamat. Akan dikatakan, bukankah aku telah berikan ini kepada kalian? Ku berikan nikmat ini, ku berikan nikmat ini. Itu maksudnya. Wallahu Itu semua nikmat kita akan ditanyakan itu dari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Berkata Syekh Salim menjelaskan tentang keutamaaan tentang faedah-faedah fa daripada hadis ini. Yang pertama, jawazul istifsar min al-ashhab ahbab an ahwalihim wa ma alam Hadis ini menunjukkan kita boleh bertanya tentang keadaan sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, kawan-kawan dekat kita, bagaimana keadaanmu? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa pekerjaanmu? Oleh. Kata Rasulullah, "Apakah kalian? Kenapa kalian keluar kalian berdua keluar siang hari ini?" Jadi boleh kita bertanya. Bagaimana keadaannya, bagaimana rezekinya, bagaimana usahanya boleh. Ya. Kemudian ustahab boleh menjaga an yurjibahithan alizki, akhden bil asbab, lian samaala tuntiru zahban walifidha. Dianjurkan orang yang kelaparan, ya, nggak ada yang dimakan untuk keluar mencari rezeki, mencari sebab, mencari ikhtiar. Jangan dia diam di rumah. Kalau anda kata memang datang rezeki datangnya itu, enggak berusaha, dia. dalam rumah berzikir-zikir baca Quran, sebagaimana banyak baca dalam buku-buku orang-orang sufi. Bacalah kitab Talbisu Iblis, Karang ibnu Koi ibnu Jauzi rahimahullah. Antum akan tertawa terkekekeke melihat bagaimana cara orang-orang sufi memikat hati manusia untuk mengasihi mereka. Ya, kelabaran dia. Baca Quran zikir-zikir supaya datang rezeki Enggak datang-datang Ada orang-orang lewat Dia eh, baca Quran kuat-kuat Supaya orang dengar Ya, Batuk-batuk segala macam dia buat Subhanallah Bergantung hatinya kepada manusia Bukan kepada Allah SWT Ini namanya zuhudun barit Ini namanya zuhud yang kedinginan Jadi orang yang ikhwan barakallahu fikum yang dia di rumah kondisi keuangannya habis, tak berrezeki anaknya enggak ada, keluar cari rezeki. Subhanallah. Tawakal kepada Allah, kata Rasulullah hadisnya karya Imam Abu Daud, dikutkali Ibnu Majah eh, rahimahullahu taala, kalaulah kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana bertawakalnya burung pasti kena kena rezeki. Di mana burung pada pagi hari pergi dia Perutnya kosong, sore pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Tawakalnya burung dia enggak diam di sangkarannya dia enggak pergi dia. Perutnya kosong pagi hari, sorenya perutnya terisi. Itu tawakal burung yang harus ditiru oleh kaum muslimin, bukan tawakalnya orang-orang sufi yang kurang-kurang akalnya bahkan enggak ada akal dengan berpakaian agama katanya ini zuhud, padahal dia malas kerjaan enggak ada hati-hati antum mengada kerja nanti hati-hati nih. Tawakal itu tawakal barid, tawakalnya orang-orang sufi itu. Pada kerjaan, Beristiar, cari cari kerjaan, keluar, apapun kerjakan yang penting halal. Kemudian yan baghi al-qadha al-jui wal faqr qadra al harus dihilangkan kefakiran, kelaparan. Untuk hal ini supaya orang tidak terjerat dengan kefakiran kelaparan, seorang harus keluar dari rumahnya, bahkan perempuan pun kalau enggak ada yang menafkahinya dia harus keluar dari rumahnya. Ya, kerja. Yang mampu apa namanya untuk agar mampu menafkahi dirinya. Perempuan yang seharusnya dia pun kebiasaan di rumah, kalau enggak ada yang menafkahinya keluar cari nafkah. Subhanallah. Tapi tentunya dalam batasan-batasan syari ini campur bau dengan pria nang seterusnya. Hadis ini menunjukkan Bolehnya kita pergi ke rumah saudara-saudara kita Atau teman-teman dekat kita Memohon bantuan mereka ya. Selama kita tahu mereka rida Tidak apa-apa Yang namanya teman dekat itu Yohan, Makanan dia makan kita Itu warna teman dekat Kayaknya enggak ada kita teman dekat Tidak ada teman Jauh semua ini Teman dekat itu, kalau anda yang kata masuk rumah Dia buka kulkas, dia, sendiri, dia makan sendiri Itu teman dekat Terompah kawan, terompah kita Baju dia, baju kita, itu teman dekat Kalau ditanya siapa ini yang datang? Si Fulan tadi, oh dah Teman dekat lah itu Berarti tidak ada teman dekat kita ini ya Permisi semuanya Subhanallah, mereka datang Pada temannya Iya, nala lapar kali ini, nggak ada makanan, ada rumah tu makan Itu teman dekat betul itu. Ya. Kalau anda ketahui orang nggak kenal, antum bergitu? Jangan, itu aib. Kan, ada saya jumpa itu, jumpa dia Ferry Pak. Saya belum makan, lapar kali. Tolong minta uang, saya kasih. Taper pesahat, jumpa lagi di gentang orang itu juga lagi. Malam-malam, Pak saya nggak ada uang, di kantong saya itu ketika itu. Pak saya belum makan ini, lapor kali Tak lah saya uang, tak ada uang Itu juga saya ingat Kacau kawan ini Permanen dia Dengan gaya-gaya tas pakai ransel paslah Sana digulung ke tengah Subhanallah Ini enggak boleh seperti itu kawan Permanen itu namanya Wah itu Kemudian men ikramil husnul istiqbal dan tarhif wal bashasha. Di antara cara memuliakan tamu tentunya kita senang ketika dia datang. Kita gembira menyambutnya tersenyum, subhanallah. Kalau tamu datang kita muka masam, udah payahlah itu dah. Cepatlah dicabut itu. Tapi banyak tamu enggak tahu diri nih, tamu enggak tahu diri, dia tamu tapi enggak tahu diri. Subhanallah. Datang rumah kayak rumah dia Tempat tuan rumah pun di tempat ini Tidak tahu diri ini Harus ta harus tahu kita di mana posisi kita Sebagai tamu ya Masuk ke kamar tuan rumah Tenang-tenang tidur dia Ini tidak tahu diri ini Kemudian hadis ini menunjukkan Al-istibsyar inda ru'it Al-ilmi wassalah wal-fadl dan orang yang merasa gembira ketika melihat kedatangan orang saleh, orang memiliki ketamakan, orang berilmu senang. Kemudian hadis ini menunjukkan rizqul ibad muqaddar, rezeki manusia itu telah diatur. Wala yadri al tahu kita di mana Allah sembunyikan rezeki kita baru dikeluarkan, enggak tahu kita. Kadang di lautan, kadang di daratan, kadang di udara, enggak tahu kita. Subhanallah. Tentu Allah berbagai macam cara Allah memberikan kepada manusia rezeki. Ada yang rezekinya di, laut, di, di langit sana rezekinya. Tengok itu pilot, pramugara, pramugara di laut sana rezekinya. Ada yang rezekinya dalam lautan para penyelam yang mencari apa namanya itu, mutiara-mutiara, kadang mencari macam-macam oh, lah, Dalam lautan yang berharga. Ya. Ada yang rezekinya Tuhan Allah di atas lautan. Ada rezekinya di daratan, ada rezekinya di hutan, di rimba, macam-macam Allah buat rezeki manusia. Subhanallah, semuanya diatur. Dan orang terkadang tak tahu di mana rezekinya besok. Wa alaihi as-sahiyil mubah, wa lahadu bilasbabil masyrwa. Walaupun dia tahu rezeki itu diatur, dia harus berupaya berikhtiar mencari rezeki dengan jalan-jalan halal yang mubah yang disyariatkan. Kemudian كل ما semua yang dirasakan manusia berupa kenikmatan dunia baik makanan minuman pakaian semuanya akan ditanyakan oleh Allah ketika kita dihadapkan di hadapan Allah rabbul alamin semua akan ditanyakan Kemudian hadis ini menunjukkan Jawazus tiqbalil marati Lidhuyufi zawjiha Wa khidmatihim idha karat mustatirah Muhtashima Boleh seorang isteri Menerima tamu suaminya Berkhidmat untuk membantunya Tentunya dengan batasan-batasan Dia menutup dirinya berhijab Wa aminatil fitnah Selama memang aman daripada fitnah Wala minta kun khulwah Selama tidak ada kesan khulwah berduaan Kok dia datang sendiri Isteri rumah sendiri jangan Ini langsung datang dengan Abu Bakar, dengan Umar hmm. Ketika Anishah ya, al-Bin Sa'ad hmm. nah. e, Dalam suhihin juga ketika Abu Sa'ad khudri menikah Dia memanggil Nabi Muhammad SAW hmm. Maka tidaklah yang membuatkan makanan Kecuali istrinya yang membuatkan makanan dan menghidangkan, menghidangkan makanan kecuali istri. Istri Abu Sa'id Al-Khudra, Abu Sa'id Al-Sa'idi. Radiyallahu ta'ala. Boleh. Selama dia dalam batasan-batasan syar'i, ya, berhijab, dan seterusnya. Tapi, demikian, ikhwan rahimahullah ta'ala. Adapun pun uh, yang terakhir kata imam kata syekh salim ibnu Alilali hilali hadha al-hadith la yunafi sha'n rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi al-i'rad an zaharati yang mulia ini bahwa nabi terkadang dia makan enak dan seterusnya tidak bertentangan dengan keadaan nabi sallallahu yang senantiasa menjauh daripada kesenangan dunia fa innal i'rad huwa al-aslu wal kamal fasungguhnya nabi Mengajak kepada kita untuk meninggalkan kesenangan dunia ini inilah dia yang paling utama, yang paling afdal, yang paling sempurna. Wahadidulul al ibahah fil tamat fil tamat ibadat, maka wajib berqiyam bersyukur, dan terhirmi istraf dan makhilah. Adapun hadis-hadis Rasulullah makan yang lezat, makan yang enak ini menunjukkan bolehnya perkara ini. Sesekali beliau makan enak, makan yang lezat, menunjukkan ini boleh ikhwan, jangan diharamkan. Ya yeah. Walaupun dalam keadaan yang paling banyak Yang paling dominan dalam hidup Rasulullah adalah Zuhur dengan apa adanya Dalam makan minum dan seterusnya Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum al warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bertanya? silakan. Dua atau tiga pertanyaan Kayaknya Fadal Sila untuk bertanya kasih mikrofonnya supaya dengar kawan-kawan. Sila. Adakah kaum kuarat di negeri kita ini banyak, banyak sekali kaum kuarat akibat Allah Fik. Ciri-ciri mereka mengkafirkan penguasa kaum Muslimin, memberontak kepada penguasa kaum Muslimin, menghalalkan darah. Ya. Yang haram ditumpahkan Menghalalkan darah kaum muslimin Tidak jadi khawarit itu Selain mereka kafir Khawarit Pemerintah itu kafir Karena tidak berhukum dan hukum Islam Maka semua rakyatnya yang Tidak memberontak kafir Yang berontak saja yang muslim Itu tidak jadi khawarit Ya Yang tidak paham siapa yang harus diperangi Bagaimana cara berperang Tidak paham dia Membuat kekacauan sana-sini Menghancurkan sarana syarat umum Itu kawarit Banyak mereka hewan, Mereka punya situs Mereka punya pesantren Mereka punya kiai Yang kosong akidahnya Yang kosong ilmunya Dengan semangat berapi-api akan Berkobar semangatnya ikut Makanya mereka banyak berikutnya Ya kalau antum mau tahu tentang perkara ini silakan antum terus belajar, belajar, belajar. Baca buku-buku antum akan tahu. Walaupun mereka juga enggak mau dibilang khawarid. Kami bukan khawarid kami, kami kelompok ini, kelompok ini. Ya, tetapi nama itu enggak akan mengubah sesuatu. Setiap, subhanallah, kaedah bahasa Arab ni kulli sakitin lakit. Setiap yang tercecer ada yang mengut. Setiap pemahaman yang sesat ada yang mengambil. Antum besok ngaku jadi Nabi Ada pasti yang ikuti itu Yakinlah Agak-agak Agak-agak beda dikit, Penampilnya agak-agak beda ya. Bilang aja tadi malam saya bermimpi Datang, wibir, nakal saya jadi Nabi Yakinlah banyak yang ikuti Antum Tuhan Allah, itu tidaklah laku Itu qiadah laku Ahmadiyah itu laku, kenapa? Orang-orang kosong Iqbal, warakullah fikum kosong di Lampung aku jadi nabi, Lya Eden jadi nabi, banyak kalau nabi berserak-serak. Tetapi kata Rasulullah Anak katamu nabiin, lah nabi Aku ini penutup para nabi, engar nabi setelah aku. Ya, subhanallah. Hanya dengan ilmu orang selamat, Kalau enggak, subhanallah. Kadang dia enggak mengatakan pemimpin pemimpinnya itu nabi, tapi lebih daripada nabi. Pemimpinnya itu bahkan disembuh. Ya, diharapkan keberkahannya diharapkan mendatang manfaat mendatang mudarat dicium-cium kuburannya tanahnya diambil, dihabisin bawa pulang bunga-bunganya bawa pulang ya kalau udah bisa bawa pulang bunga-bunganya tanahnya, aman lah ini ini keberkahan yang besar subhanallah memang nah, tidak dibilang dia nabi tapi lebih daripada nabi setingkat dengan Tuhan Rabbul Alamin Memang ras dalam bentuk meyakini Orang ini mencipta enggak, Tapi orang ini adalah merupakan makhluk suci Yang dekat dengan Tuhan Maka apapun yang bersentuhan Yang semuanya berkah Subhanallah Ludah-ludahnya kotorannya pun berkah Tengok itu Binatang saja di Solo itu ada namanya Selamat itu Itu kalau pada hari tertentu dikeluarkan dia Tayanya direbutin Subhanallah Binatang lebih mulia daripada manusia Kemana akal? Itulah ikhwan gunanya kita ngaji, belajar. Kita enggak ikut ikutan. Si ibu orangnya punya pun nyapu, nyapu, nanti kuburan seorang, hatung sapu sapu, kena wajah wajah itu semua. Saya pernah sekali melihat di Medina, dinding ini, dinding masjid itu masjid besar. Ada saya lihat orang Pakistan, disapunya semua dinding masjid itu, sapu sapunya sapu. Nampak orang Indonesia dilihat ni berjenggot, Dikiranya Syekh Kabir. Dia pun ah sapu sapukannya semua. Ini lah namanya Bahlul itu. Ini lah namanya enggak tahu ilmu, enggak punya ilmu taklid buta. Orangnya punya buka bah dia sapu sapu semua Ada saya lihat itu anaknya masih kecil masih kecil tak umur dua tahun. Di, kepalanya digesek gesekkan kaaba itu. <laughs> Subhanallah itulah nanti enggak ada pedoman. Kalau enggak belajar, Nabi enggak pernah jadi demikian. Yang ada Rasulullah mencium, hajarlah aswad Kalau mampu dicium, kalau enggak disentuh, dicium yang disentuh, yang menyentuh tangan itu. Kalau enggak lambaikan ini, semua disapu-sapu. dikira itu akan melambakan melam dia. Batu itu orang-orang Quraisy yang bangun. Itu yang bangun setelah hancurnya itu Al Hajar ibnu Yusuf kapal batu-batu hajar as batu, -batu, batu kaabah itu makhluk. Yang itu Ponari itu itu kisah yang memprihatinkan kondisi keagamaan kaum muslimin. Ponari itu gini-gini sambil main dia. Orang berebut buka sayirnya itu. Taung sampai banyak sampai ada yang mati kerana berdesakan untuk mencari air ponari sulit itu. Subhanallah, la haula wa la billah. Alhamdulillah antum banyak banyak lah, puji Allah antum belajar belajar belajar, enggak ada manfaatnya antum beribadah enggak belajar kosong itu semua antum mudah tergelincir itu ahli ahli sufi itu ahli tariqah ibadahnya oh, malam enggak tidur zikir beratus ribu apa aja dari zikirnya itu tapi enggak ada manfaatnya. Wallahu taalaala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.